«У мене п'ятеро дітей, чотири сини і одна донька. Усі мої діти чудово розуміють, що таке родинний обов'язок. Навіть моя дочка Лін Ван Ю, яка на американський манер називає себе Лідія. Вона приватний детектив. Такої професії я не схвалюю. І ще мені недоподобить колега моєї дочки, її діловий партнер». Цей білий павіан. Крім усього іншого, мені не до душі, що така робота вимагає спілкування з усілякими кримінальниками. Я б заперечувала і проти спілкування з поліцією, але її подруга дитинства – меріки, поліцейський детектив. А це важлива посада. Втім, загалом, можу сказати – і то лише тому, що це щира правда, що моя дочка виконує свою роботу з великим хистом. Вона компетентний працівник і часто досить успішний. Вона ще молода і, гадаю, з часом знайде собі доречнішу професію, коли подорослішає. Особливо тепер, коли має час поміркувати над своїм майбутнім оскільки я почала допомагати їй з деякими її справами. Вона каже, що не хоче, аби я з усім цим зв'язувалася. Але, по суті, вона просто намагається захистити мене від норовів і бруду світу детективів. Як і всі інші мої діти, дочка і гадки немає, про те, яке життя я вела в Китаї чи Гонконзі. Перш ніж разом із чоловіком перебралася до Америки. Ніщо в цьому її світі для мене не нове. Ось тому я й намагалася відмовити її від спілкування з цією категорією людей, яких сама завжди намагалася уникати. Але, як я вже казала, вона ще молода. З моїх чотирьох синів старші двоє вже одружені на чарівних китаянках. І кожен подарував мені по двоє онуків. Мій третій син кохає чоловіка. Вони думають, що я нічого не знаю. Але я знаю. Мені жаль, що за такого стану з цього боку у мене не буде онуків. Але цей мій син – митець-фотограф. Він у будь-якому разі, мабуть, занадто захоплений своєю справою, щоб стати гарним батьком». А його партнер – чарівний вічливий молодик, який дуже про нього піклується. Залишається ще мій наймолодший син Т'янхуа, який воліє, щоб його називали американським ім'ям Тім. Хоча сама я, звісно, так його ніколи не кличу. Він співвласник і партнер у великій юридичній фірмі – Багато молодих людей його віку вже влаштувалися в житті, обзавлися сім'ями, але мій син поки що не одружений. І це не добре. Молодий чоловік, який живе сам у величезній квартирі, все якось неприродно. Він дуже добре заробляє, але забагато працює, часто допізна. Тому в нього залишається обмаль часу, щоб завести собі подружку «йорлфренд». Якби він більше переймався цією проблемою, то негайно знайшов би собі відповідну дівчину. Тому що, хоча його манери можуть здатися надто офіційними, моя дочка, закочуючи очі, стверджує, що він справжній сухар. Усі мої друзі... Запевняють мене, що Т'єн Хуа – чудова партія, вродливий, інтелігентний, добре заробляє, з гарними кар'єрними перспективами у своїй фірмі. Я вже пропонувала відвести його до старої Лу, Свахи, яка могла б познайомити його з багатьма милими та добре вихованими молодими дівчатами. Єврейські бабусі у нашому центрі для літніх людей теж так роблять. Є в них така традиція. Вони називаються зробити шидух, звести пару. Я казала про це моєму синові, що це освячена віками традиція у багатьох культурах так знайомити молодих людей. Але він щоразу дякує мені і каже що занадто зайнятий, щоб бігати на побачення. І я йому вірила, аж доти, доки його телефонний дзвінок, не втягнув мене в цю справу. Я була в себе на кухні, відмірюючи рис, і засипаючи його в електричну скороварку, коли зазунив телефонний апарат. «Ма, мені потрібно поговорити з Лідією просто зараз». «Вона не відповідає на свій телефон. Твоєї сестри немає вдома, вона на роботі. Але це зовсім не причина не відповідати на телефонні дзвінки. Може, це і є причина. Ма, вона мені страшенно потрібна». Голос мого сина, зазвичай стриманий, звучав диво розгублено і стурбовано. «Що сталося? Не можу розповісти». «Мені потрібна Лідія. Мої молодші діти не надто близькі. Навіть у такому розгубленому стані, в якому він явно перебував, Т'єн не став би дзвонити Лін Ван Ю, щоб просто вилити душу. Я запідозрила недобре. Чи не збираєшся ти наняти її як фахового детектива?» «А що, як і так?» Його тон повідомив мені усе, що мені потрібно було почути. Востаннє, коли ти спробував це зробити, це не надто добре скінчилося. Мені потрібно з нею переговорити. Це справді дуже важливо. Я зараз вирушаю на зустріч і знаю, що вона відповість на дзвінок, якщо їй позвониш ти. Може й відповість, але він коли їй не відповідає. «Розкажи, що це за справа?» «Ні, подзвони їй. Скажи, щоб вона мені перетелефонувала». «Я можу до неї не додзвонитися, а ти вже підеш на ту свою зустріч. Кажи, навіщо вона тобі знадобилася?» Він тяжко зітхнув. Потім в трубці пролунав ще чийсь віддалений голос. Хтось іще безсумнівно Теж збирався вирушити на ту зустріч. Я продовжувала мовчати. Зрештою він сказав, Валерій Лім викрали. Я нічого не відповіла одразу. У голові в мене в ту ж мить закрутилося безліч запитань. Але у професії детектива необхідно вміти першим поставити найважливіше запитання. Звідки ти дізнався, що сталося з Валерій Лім? «Ми з нею зустрічаємося». Ось цього я і боялася, і нахмурилася, хоча він не міг мене бачити. «Ну, я хотів сказати, ми з нею разом бували в місті кілька разів. Гадаю, вона вважає мене нудним занудою, чи чимось на шталт того. Сама-то вона, розумієш, віддає перевагу спортивним хлопцям. Але я розраховую». Тут він замовк. Мій син не тільки нездатний брехати, а ще й має схильність завжди викладати більше правди, ніж потрібно. Я інколи запитую себе, як це він став таким успішним адвокатом. Її мати зателефонувала мені, відразу ж після як їй подзвонили викрадачі. «Навіщо? Вона хоче, щоб я зробив скидання». Тобто передав їм гроші викуп. Я знаю, що це означає. Я, щоправда, не знала, але що ще це могло означати? Нічого подібного ти робити не будеш. Ця Лімку їй бажає поставити мого сина в таке небезпечне становище. Це мене розлютило, але аж ніяк не здивувало. Така вже вона. Скільки вони вимагають? Мені просто стало цікаво. 200 тисяч доларів я б заплатив на їхньому місці, сказав він, якщо це єдиний спосіб витягнути Валерію. Але чи відпустять вони її, коли отримають ці гроші? Якщо вона ще, якщо ще, якщо вона ще жива, так? А навіщо тобі знадобилася сестра? Я хочу доручити їй, відшукати Валерію. Це цілковита безглоздість. Це ж кримінальний злочин, завдання для поліції. Подзвони Карлу Тіну. Карл Тін був другом мого сина в дитинстві. Був доти, поки одного разу, граючись у пісочниці, Карл Тін не перекинув відерце з піском на голову Т'янхуа. Відтоді вони ворогують. Це дивно, тому що вони дуже схожі один на одного. Обидва виросли і стали солідними молодими людьми, причому чому Карл Тін ще більш сухий і нудний тип, ніж мій син. Але Карл Тін, крім усього іншого, поліцейський детектив, такий самий, як мері Кі. «Жодної поліції!» – закричав Тіан Хуа. Викрадачі попередили, що якщо ліми зателефонують у поліцію, вони вб'ють Валері. «Ліми, дзвонити не будуть, дзвонитимеш ти. Вони все одно дізнаються. Звідки? Не знаю, але це надто ризиковано. Ма, якщо мама Валерій дізнається, що я це зробив, то навіть якщо не трапиться нічого поганого, вона мене вб'є». Поруч із ним знову пролунав чистий голос, що звучав ще більш наполегливо. «Я зітхнула». «Ну добре, розкажи мені все детально. Потім вирушай на свою зустріч. Але ти подзвониш, Лідії? «Тут знов виник голос поруч із ним. Мені здається, нам слід поквапитися. Мій син повідомив мені усі подробиці, які знав сам. Я записала все у маленький нотатник, який купила для подібних справ». Після того, як він поклав трубку, я сіла. Подивилася на свій нотатник, подивилася на годинник, подивилася на скороварку з рисом. Залила в неї води і встановила таймер на той випадок, якщо не повернувся додому, щоб увімкнути її перед обідом. Після цього півгодини розкладала висохлу білизну та прасувала, коли блузки мої дочки опинилася на своєму місці в шафі, я взула кеди. Зачинивши вхідні двері на два верхні замки і залишивши нижні відчиненими, щоб зломщики, якщо з'являться, самі їх замкнули, я спустилася вниз і вийшла на вулицю. І попрямувала на моц-стріт. Там розташовувалася. Місцеве відділення магазину «Солодкі смачні солодощі» – це перший магазин пекарсько-кондитерської мережі, яка тепер має в своєму розпорядженні у Чайнтауні три подібні. Два в флешінгу – це в Квінсі, один в сан парку що в Брукліні, плюс два в Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі. Оголошення свідчать, що скоро їх побільшає – Незабаром відкриваємо нові. У Монгеттені, у Квінсі, у Вестчестері, на Лонг-Айленді. Мережа солодких смачні солодощі. Очевидно, скоро пошириться по всьому світу. А володіє нею татусь Валерій Лім. 200 тисяч доларів – не надто велика сума в Америці, де весь час показують телевізійні шоу, про те, як стати мільйонером. Але це величезна сума для іммігранта-китайця, досить бідного, щоб контрабандою в'їхати до цієї країни. У професії детектива дуже важливо зрозуміти, що означають усі знайдені тобою докази. Якщо судити з мого досвіду, найчастіше ворогом людини, Стає її колишній коханець, коханка, конкурент у бізнесі або хтось, хто вважає себе ображеним. Якби ворогом Лімсяо була його колишня коханка чи конкурент, тоді сума запрошена за повернення його єдиної дочки, я впевнена, була б набагато більшою. Але для іммігранта – що щойно з'явився тут дві сотні тисяч доларів, цілком могли здатися найвищою вершиною, на яку можна було б змусити піднятися лімсяо. Мені немає жодного діла до лімсяо, і ще менше до його дружини, та й до його дочки теж. Це, як у нас кажуть, глиняні горщики, що намагаються здаватися золотими. Лім Сяо розпочав кар'єру на кухні ресторану, що належав іншій людині, і працював разом із моїм чоловіком. Фортуна посміхнулася їм обом, але по-різному. Мій чоловік і я завели п'ятьох розумненьких, вродливих і добре вихованих дітей, а у Лімів була лише одна дитина, їхня дочка Валері. Моя сім'я залишалася жити в Чайнтауні. Хоча мій чоловік помер 15 років тому, ми жили щасливо, діти з величезною повагою ставилися до пам'яті свого батька, а Ліми розбагатіли і перебралися в такий район, який моя дочка називає на горі. Валері Лім відвідувала закриту школу, бо вона ніколи не працювала в ресторані. Можливо, якби попрацювала, то не ходила б так часто з надутим виглядом. Її професія нині називається організація прийомів. Так, їм дуже пощастило. Але Ліми чомусь вирішили вдавати, що все це було цілком очікувано, що вони це отримали заслужено. І тепер прикидаються, що ніколи не були селянами. «В Америці так прикидатися можна, але це все одно неправда і ніколи правдою не стане». Фей Ді, керуюча магазином «Солодкі смачні солодощі», посміхалася мені за перелавка з кондитерськими виробами. «Чін-Юн-Юн, -юн, ви чудово виглядаєте. Ви по солодощі прийшли?» «Так, по солодкі смачні солодощі». «Булочки з червоною квасолою свіжі?» Моя стара приятелька подалася вперед, її очі лукаво блиснули. «Вчорашні», – прошепотіла вона, – «краще візьміть лимонний торт». «Гаразд, тоді візьму лимонний торт і філіжанку чаю, але не чорного, а справжнього зеленого. І ще мені потрібно отримати відповідь на одне запитання». «У мене?» «Так, звичайно, у вас. Тому я вас і запитую». Я віднесла пластикову тацю до маленького столика поруч із розділочним прилавком. Фейді щось казала молодій дівчині, що сиділа за касою, і обійшовши прилавок, підійшла до мене. «Як пощастило, що зараз немає покупців, і я можу посидіти з вами трохи». Справа була зовсім не в удачі, а в часі дня. Саме тому я й відклала свій вихід, поки не закінчиться година ланчу з його товкотнечею. Але обговорювати це не варто. Навіщо марно втрачати час? Ось і чудово. А тепер скажіть мені, хто б це міг бути, хто бажає зла сімляву? У неї розширилися очі. Ніхто йому зла не бажає, ви хочете сказати, всі бажають, але я маю на увазі когось конкретного. Кого? Якби я знала, хіба стала б запитувати? Взагалі то Фейді добросердна жінка, але іноді до неї повільно доходить. Улімся у неприємності, і я намагаюся щось з'ясувати, що ви маєте на увазі». – Ви ж знаєте, моя дочка займається всілякими розслідуваннями, і я іноді працюю разом із нею над її справами. – Справді? – я примружила очі. від філіжанки з чаєм піднімалася пара. – У нас обмаль часу, щоб ставити всі ці запитання.